Erau de față în acel timp unii care vesteau despre galileienii al căror sânge pilat l-a amestecat cu jerfele lor. Și el, răspunzând le-a zis: credeți oare că acești galileeni au fost ei mai păcătoși decât toți fiind fiindcă au suferit acestea? Nu zic vouă, dar dacă nu vă veți păcătui, toți veți speri la fel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 Iată trei ani sunt de când vin și caut rod în smocinul acesta, dar nu-și nu -și găsesc. Taie-l de ce să ocupe locul în zadar. Iar el răspundând a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa prejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor, iar dacă nu îl vei tăia. Și învăța Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată o femeie care avea de 18 ani, un duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzând o a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta! Și și-a pus mâinile asupra ei și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Iar mai marile sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbătă, răspunzând, zicea mulțimi. Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind deci între acestea vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbătăi. Iar Domnul i-a răspuns și i-a zis, Fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său sau asinul de la estle, și nu-l duce să lădape? Dar aceasta, fica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana iată de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei ce erau împotriva lui, și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de el. De zicea, cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemena? Asemenea este grăuntului de muștar pe care luându-l un om l-a aruncat în grădina sa și a crescut și s-a făcut copac iar păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui. Și iarăși a zis, Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu, asemenea este aluatului pe care luândul femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul. Și mergea el prin cetăți și prin sate, învățând și călătorind spre Ierusalim. Și a zis cineva, Doamne, puțin sunt oare ce ce se mântuiesc? Iar el le-a zis,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 am mâncat înaintea ta și am băut în piețele noastre și atunci veți începe să ziceți Am mâncat înaintea ta și am băut și în piețele noastre ai învățat. Și el vă va zice, vă spun, nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine toți, ce, toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților când veți vedea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 și uciți cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voie să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-ați voit, iată, vi se lasă casă voastră pustie, ca adevărat grez voă, nu mă veți mai vedea până ce va veni vremea când veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului.